Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина 4, розділ 35. 8. Але ж було ще те, що йому здавалося, ніби він бачив. Шкіра пекла і свербіла. Він уже скинув поншо, на яке обернулося пальто Майлса Пі Кайгера, на підлогу кабіни. Ближче до півдня зняв і домоткану майку. У роті з'явився жахливий присмак – кислотний коктейль і ржавого металу та гнилих фруктів. Під з чола заливав очі. Джек настільки втомився, що почав засинати навстоечки, широко розплющивши очі, які пекли від поту. Хлопчик бачив великі зграї огидних собак, що вешталися пагорбами. Бачив червонуваті хмари над головою, що простягали до них з Річардом свої палючі руки, диявольські руки. А коли очі нарешті заплющилися, Джек побачив 12-футового, вбраного в чорне, Моргана з Оріса, котрий обстрілює його блискавками, продірявлюючи землю новими пиловими кратерами. Річард просто гнав і пробурмотів. Ні, ні, ні». Морган з Оріса полетів геть, мов туманне марево, і Джекові зболілі очі розплющилися. «Джеку!» – звернувся до нього Річард. Перед потягом простягалася червона порожня земля, пошрамована чорними слідами від вогняних куль. Джек протер очі і глянув на Річарда, спроквола потягуючись. «Ага», – сказав він. «Як ти?» Річард ліг назад на тверде сидіння і закліпав. Його сіре обличчя змарніло. «Вибач, що запитав», – сказав Джек. «Ні», – вимовив Річард. «Мені справді краще» і Джек відчув, як частина напруги відходить від нього. «У мене досі болить голова, але вже краще». «Ти кричав, коли...» – казав Джек, не знаючи напевне, скільки реальності зможе витримати друг. «Коли спав? Ага, гадаю, таке було». Обличчя Річарда напружилося, але вперше Джек не боявся, що той закричить. «Джеку, я знаю, що не сплю зараз» і знаю, що не маю похлини в мозку. Ти знаєш, де перебуваєш? На тому потязі, на потязі Стареганя, у місці, яке він називав заклятими землями. Ага, будь я двічі проклятий, сказав Джек, усміхаючись. Бліде сіре обличчя Річарда почервоніло. І як же ти до такого дійшов? запитав Джек, досі не впевнений, чи можна довіряти Річардовій переміні. «Ну, я знаю, що не спав», – сказав Річард, і його щоки стали ще червонішими. Гадаю, «Гадаю, просто потрібен був час, щоби припинити опиратися цьому. Якщо ми на територіях, то ми на територіях, і байдуже неможливо це чи ні». Його очі зустрілися з Джековими, і сміхотливі іскорки в погляді друга вразили Джека. «Ти пам'ятаєш великий пісковий годинник у депо? Коли Джек кивнув, Річард повів далі. «Ну, ось, власне, і воно. Коли я побачив ту штуку, то зрозумів, що не вигадую все. Бо я знаю, що не міг би придумати ту штуку. Не міг. Просто не міг. Якби я надумав вигадати примітивний годинник, то в ньому були б різноманітні коліща та великі блоки. Він би не був настільки простим. Тож я не вигадав його. Отже, він справжній». А в такому разі справжнім є і все решта. «Гаразд. Як ти зараз почуваєшся?» – запитав Джек. «Ти довго спав». «Я досі дуже втомлений і ледь можу тримати рівно голову. Боюся, загалом я почуваюся не дуже добре. Річарде, я маю дещо запитати в тебе. Чи є якась причина, чому ти боїшся їхати в Каліфорнію?» Річард опустив очі і похитав головою. «Ти коли-небудь чув про місце під назвою «Чорний готель»?» Річард і далі хитав головою. Він не сказав правди, але, як Джек зрозумів, намагався дати собі раду, як тільки міг. Нарешту Джек раптом збагнув, що є ще дуже багато чого, доведеться зачекати. Певно, аж до їхнього прибуття в «Чорний готель». «Двійник Раштона!» і двійник Джейсона. Так, разом вони досягнуть оселі та в'язниці талісмана. «Ну що ж, гаразд, – сказав він. Ти можеш нормально ходити?» «Гадаю, так. Добре, бо зараз я хочу дещо зробити. Раз ти більше не помираєш від пухлини в мозку, і мені потрібна твоя допомога». «Що саме? – запитав Річард. Він витер обличчя тремкою рукою. Я хочу розкрити один-два ящики на платформі і з'ясувати, чи не можемо ми роздобути собі якоїсь зброї». «Ненавиджу. Терпіти не можу будь-яку зброю», – сказав Річард. «Ти також мав би. Якби ні в кого не було зброї, твій батько...» «Ага. А якби у свиней були крила, вони б літали», – сказав Джек. «Я певен, що нас хтось переслідує». «Гаразд. Може, це мій батько?» з надією в голосі, сказав Річард. Джек гмикнув і висунув маленький важіль із першої шпари. Потяг почав відчутно втрачати швидкість. Коли він остаточно зупинився, Джек виставив передачу на нейтральну позицію. Як гадаєш, можеш спуститися вниз? Звісно, сказав Річард, і підвівся надто швидко. Його ноги підкосилися в колінах, і він важко сів назад на лавку. Обличчя його враз посіріло ще більше, а на лобі і над верхньою губою блищав піт. "Ох, може й ні", прошепотів він. Просто розслабся, сказав Джек, коли підійшов до нього і поклав одну руку на згин його ліктя, а другу на Річардів теплий вологий лоб. Розслабся. Річард на мить заплющив очі, а тоді глянув на Джека з виразом абсолютної довіри. "Я спробував зробити це надто швидко", сказав він. У мене все тіло затерпло від того, що я надто довго перебував в одній позі. «Тоді рухайся легко і повільно», – сказав Джек, і допоміг шиплячому Річарду підвестися. «Болить?» «Це зовсім ненадовго. Мені потрібна твоя допомога, Річарде». Річард зробив пробний крок уперед, а тоді знову зашипів. «Ой!» Тоді він зрушив уперед другу ногу. Потім трохи нахилився і ляснув долонями по стегнах та литках. Джек помітив, що вираз Річардового обличчя змінився, але цього разу не від болю. Цілковите здивування викарбувалося на ньому. Джек простежив за поглядом друга і побачив лису пташку з мавпячою мордочкою, що летіла перед потягом. «Ага, тут багато дивних речей», – сказав Джек. Я почуватимуся значно краще, якщо ми знайдемо собі трохи зброї під тим брезентом. «І як ти гадаєш, що по інший бік пагорбів?» – запитав Річард. «Щось таке саме?» «Ні, гадаю, по той бік значно більше людей», – сказав Джек. «Якщо, звісно, можна назвати їх людьми. Я помітив, як за нами двічі хтось спостерігав». Несподіваний переляк відобразився на Річардовому обличчі, тому Джек додав. Я не думаю, що це хтось із твоєї школи, але там може бути щось не менш погане. Друже, я не намагаюся тебе залякати, але я вже трохи більше роздивився закляті землі, ніж ти. Закляті землі, невпевнено сказав Річард. Примружившись, він глянув на червону порохняву долину з її дивними клаптиками обпісяної трави. Ох, те дерево, ох. Знаю, сказав Джек. Ти маєш просто навчитися не зважати на це». «Хто ж на землі міг скоїти таке спустошення?» – запитав Річард. «Ти ж знаєш, це неприродно». «Можливо, одного дня ми дізнаємося про це». Джек допоміг Річарду вилізти з кабіни, тож тепер вони обидва стояли на вузькій підніжці, що накривала колеса. «Не спускайся в пилюку, попередив він Річарда. «Ми не знаємо, яка там глибина» і я не хочу витягувати тебе звідти». Річард затремтів, але, можливо, це через те, що помітив краєм ока ще одне стражденне волаюче дерево. Хлопці разом пройшли краєм нерухомого потяга, а потім через щеплення перелізли у порожній товарний вагон. Звідти піднялися металевою драбиною на дах. З іншого боку товарного вагона спустилися драбиною на платформу. Джек смикнув товсту, кошлату мотузку, намагаючись пригадати, як же Андерс так легко розв'язав її. «Гадаю, це тут», – сказав Річард, піднявши перекручений вузол, схожий на катівську петлю. «Джеку?» «Спробуй». Річард був недостатньо сильним, щоб самому послабити вузол, але коли Джек допоміг йому потягнути за висунуту мотузку, петля м'яко розв'язалася. А брезент упав на коробки. Джек підняв брезентовий край над найближчими ящиками з написом «Деталі» і маленьким набором скриньок лінзи, яких Джек раніше не бачив. «Ось де вони», – сказав він. «Хотілося б, аби в нас був лом». Він зиркнув на край долини, де змучене дерево розтулило рот і застигло в німому крику. «Чи ж не визернула там інша голова?» А може до них повзе ще один велетенський черв'як? Ну ж бо спробуймо зняти кришки з тих коробок, сказав він, і Річард покірно підійшов до нього. Шість разів смикнувши кришку у одного з ящиків, Джек нарешті почув тріск цвяхів. Річард зі свого боку продовжував тягти ящик? Досить, сказав йому Джек. Річард здавався ще сірішим і слабшим, ніж раніше. Далі вже я сам. Річард відступив назад і мало не перечепився через менші коробки. Він випростався і почав навпомацьки пробиратися під обвислим брезентом. Джек же сів біля високої коробки і стиснув щелепи. Він поклав руки на кут кришки. Хлопчик глибоко вдихнув і потягнув кришку на себе так, що аж м'язи затрусилися. Замить до того, як йому довелося б робити перепочинок, цвяхи знову скрипнули і почали вилазити з дерева. Джек закричав Ура! і скинув кришку. Усередині лежало з півдюжини липких від мастила пістолетів, яких Джек ніколи не бачив раніше. Вони скидалися на дивовижних метеликів, на півкомахи, на півмеханізми. Він витягнув один пістолет, щоб роздивитися його ближче і з'ясувати, чи зможе він розібратися в його застосуванні. Це автоматична зброя, тож знадобиться магазин з набоями. Він нахилився і скористався дулом пістолета, щоб зняти кришку одного з ящиків із написом «Лінзи». Як він і гадав, у другій, меншій коробці, була кубка змащених мастилом магазинів, загорнутих поліетиленом. «Це узі», – сказав позаду нього Річард. – «Ізраїльський пістолет-кулемет. Модна зброя, скажу тобі. Улюблена іграшка терористів». «Звідки ти знаєш?» – запитав Джек, нахилившись за іншим пістолетом-кулеметом. «Я дивлюся телевізор. А ти що подумав?» Джек провів кілька експериментів із магазином, спершу намагаючись запхати його у порожнину догори дригом, а потім правильно направивши його. Спочатку хлопчик зняв зброю з запобіжника, а тоді поставив назад. «Ці срані штуки такі жахливі?» – сказав Річард. Ти також собі таке отримаєш, тож не скаржся. Джек витягнув другий магазин для Річарда і після хвилинного сумніву витягнув усі магазини з коробки, поклав два в кишені, ще два кинув Річарду, який примудрився впіймати обидва, а решту магазинів сховав у рюкзак. — Ого, — сказав Річард. — Гадаю, це для убезпечення, відповів Джек. Дев'ять Річард гепнувся на сидіння, тільки-но вони повернулися до кабіни. Лазіння двома драбинами і ходіння по вузькій металевій смузі над колесами вичерпали його енергію. Однак він залишив місце для Джека, щоб той міг сісти. З обважнілими повіками він дивився, як друг знову запускає потяг. Джек підняв своє пончо і взявся роздирати ним кулемет. «Що ти робиш?» «Витираю мастило». Коли я закінчу, раджу і тобі зробити те саме. Решту часу того дня двоє хлопців сиділи у відкритій кабіні потяга, пітніли і намагалися не помічати покручених дерев, смородогниття навколишнього середовища та голоду. Джек звернув увагу, що навколо Річардового рота розквітнув цілий садок виразок. Зрештою він забрав у друга узі, витер із нього мастило і вставив усередину магазин. Тріщини на губах пекли від солоного поту. Джек заплющив очі. Може, він і не бачив тих голів, що визирали з гребеня пагорбів? Може, ніхто їх і не переслідував? Він почув, як батареї зашипіли і послали вгору тріскучу іскру, від чого Річард аж підскочив. Наступної миті хлопчик заснув, і снилася йому їжа. 10. Коли Річард потрусив Джека за плече, вириваючи його зі світу, де той поїдав піцу за з колесу вантажівки, сутінки почали заповзати в долину, полегшуючи страждання зболених дерев. Навіть вони, низько схилені, з руками притиснутими до облич, видавалися прекрасними у тьмяному розсіяному світлі. Темно-червоний пил блищав і мерехтів. Тіні, що лягали на нього, ледь-ледь видовжувалися. Бридка жовта трава обернулася на м'яку помаранчеву. Тьмяно-червоне сонячне світло ніжно підсвічувало скелі з краю долини. «Я просто подумав, що ти хотів би це побачити», – сказав Річард. Біля його рота з'явилися ще дві маленькі виразки. Річард кволо посміхнувся. «Це виглядало так особливо?» «Спектр, я маю на увазі». Джек боявся, що Річард візьметься розлого пояснювати наукові особливості зміни кольорів заграви, але друг був занадто утомленим чи хворим для фізики. Хлопці мовчки спостерігали, як присмерк тьмарив усі барви, обертаючи західне небо на бузкові квіти принцеси. «Знаєш, що ми ще веземо на тій платформі?» – запитав Річард. «Що іще?» Насправді, Джек не надто цим переймався. Очевидно, нічого хорошого. Він лише сподівався, що зможе дожити до ще однієї такої розкішної і бантежної заграви. Пластид. Розфасований по два фунти. Принаймні, я гадаю, що по два фунти. Якщо один із цих кулеметів випадково вистрелить або хтось інший стрельне в ті пакунки, від цього потяга не лишиться нічого, крім діри в ґрунті. Я не маю наміру стріляти. «І ти, гадаю, теж», – відповів Джек, а тоді повернувся до заграви. Були в ній і майбутні сподівання, і мрії про завершення шляху, а ще вона повела його стежкою спогадів про все, що відбулося, відколи Джек покинув готель Сади Альгамбри. Він бачив маму, яка враз обернулася на літню жінку, доки пила чай у маленькому кафетерії. Спіді Паркера, що сидів біля підніжжя дерева, Вовка, що беріг своє стадо, Смоукі та Лорі з жахливої пивниці Оутлі, усі ненависні обличчя з Дому Сонця, Гека, Баста, Соні Сінгера та інших. Особливо гостро йому бракувало Вовка. і сам не міг збагнути, чому заграва цілком захопила його. Йому захотілося взяти Річарда за руку. А тоді він подумав, зрештою чому б і ні і провів рукою по лавці, аж доки не натрапив на шершаву вологу п'ятірню друга. Схопив її пальцями. «Я почуваюся таким хворим», – сказав Річард. «Не так, як раніше. У мене дуже болить живіт, і все обличчя паче». «Гадаю, тобі стане краще, коли ми нарешті виберемося звідси», – сказав Джек. «Але як ти доведеш це лікарю?» – питав він сам себе. Як ти доведеш, що не просто отруїш його? Ніяк. Він втішав себе щойно вигаданою, чи наново відкритою теорією, буцімто Річард Слоут важлива частина всього, що відбуватиметься у чорному готелі. Йому знадобиться Річард Слоут, і не тільки тому, що він може розпізнати пластид у пакетах для добрив. Чи бував уже Річард у чорному готелі? Чи справді він уже бував біля талісмана? Він зиркнув на друга, що уривчасто і важко дихав. Річардова рука лежала в його власній, як холодна, вощана фігура. «Не хочу більше тримати цей кулемет», – сказав Річард, скидаючи зброю з колін. «Мене нудить від його запаху». «Гаразд», – сказав Джек, і поклав узі собі на коліна вільною рукою. Одне з дерев, що потрапило у периферійний зір, німотно завило від болю. Скоро вилізуть на полювання собаки-мутанти. Джек поглянув на пагорби ліворуч з Річардового боку і побачив людиноподібну постать, що прослизнула між скелями. Одинадцять «Гей!» – сказав він, майже не вірячи власним очам. Вогняна заграва, байдужа до його здивування і далі обертала потворність на красу. «Гей, Річарде!» «Що, тобі теж погано?» «Гадаю, я бачив там когось. Із твого боку». Він знову подивився на високі скелі, але не помітив жодного руху. «Мене це не обходить», – сказав Річард. «А краще б обходило. Бачиш, як вони все розрахували. Вони хочуть наблизитися до нас саме тоді, коли буде досить темно, щоб ми не могли розгледіти їх». Річард трохи розплющив ліве око і ледаче роззирнувся. «Нікого не бачу». «Зараз я також, але тішуся, що ми взяли ці кулемети. Сядь рівно і пильнуй, Річарде, якщо хочеш вибратися звідси живим». «Який же ти зануда, господи!» І все ж Річард випростався і розплющив обидва ока. «Я справді нічого там не бачу, Джеку. Стає надто темно. Певно, тобі примарилося». «Цсссссс», сказав Джек. Йому здалося, ніби між верхніми скелями прослизнуло ще одне тіло. «Їх двоє. Цікаво, чи буде хтось іще?» «Мені цікаво, чи там взагалі щось є», сказав Річард. «І взагалі чому хтось хотів би шкодити нам? Тобто я маю на увазі, що це не...» Джек повернув голову і зиркнув на колію просто перед потягом. «Щось рухалося за стовбуром одного з волаючих дерев, як відзначив Джек, щось більше за собаку». «Ох», – сказав Джек, – «гадаю, інший тип там і чекає на нас». Намить страх вихолостив Джека. Хлопчик не знав, що робити, щоб захиститися від трьох нападників. Живіт у нього стиснувся. Він узяв із колін узі і почав тупо роздивлятися його, запитуючи себе, чи справді він зможе скористатися зброєю. А може у бандитів із заклятих земель також є рушниці? «Річарде, мені шкода», – сказав він, – «але, гадаю, цього разу ми справді скочили в лайно, тож мені буде потрібна твоя допомога». «Що я можу зробити?» – запитав Річард пісклявим голосом. «Візьми свій узі», – сказав Джек, простягаючи другові його зброю. «Гадаю, нам треба буде стати навколішки, щоб не бути аж надто легкою мішенню. Він став на коліна, і Річард також зробив це, так повільно, наче спускався під воду. Позаду пролунав оглушливий крик, а зі скель йому відповів інший. «Вони знають, що ми помітили їх», – сказав Річард. «Але де вони?» Відповідь на це запитання прийшла миттєво. У темно-бузкових сутінках вони розгледіли постать чоловіка, або чогось схожого на чоловіка, що вигулькнув зі свого сховку і побіг схилом униз до потяга. З нього звисало лахміття. Він кричав, як індіанець, і щось тримав у руках. Виявилося, що то гнучка палиця. Джек досі намагався з'ясувати її призначення, коли почув, а не просто побачив, як щось тонке розрізало повітря над головою. «Боже, милий, у них же луки і стріли!» – вигукнув він. Річард застогнав, і Джек злякався, що друг зараз обблює їх обох. «Я маю застрелити його!» – сказав він. Річард глитнув і виголосив якийсь звук, що навіть не був словом. «Чорт, забирай!» – сказав Джек і зняв узіс з запобіжника. Він підвів голову і побачив, що позаду нього істота у дранті саме випускала в повітря наступну стрілу. Якби постріл був влучним, то Джек більше ніколи нічого не побачив би. Але стріла поцілила у бік кабіни, не завдавши нікому шкоди. Джек звів свій узіт та натиснув на спусковий гачок. Він зовсім не сподівався на те, що трапилося. Він думав, що пістолет-кулемет непорушно лежатиме в його руках і слухняно випустить кілька куль. Натомість Узі заходився стрибати, наче дика тварина, і так гучно затріщав, що в хлопчика мало не луснули барабанні перетинки. Сморід від пороху полив ніс. Обідранець випростав руки, але від здивування, а не через поранення. Джек, нарешті, додумався зняти палець зі спускового гачка. Він і гадки не мав, скільки пострілів щойно змарнував чи скільки куль лишилося в магазині. Ти влучив у нього? «Влучив у нього?» – запитав Річард. Чоловік тепер біг угору з долини, і чути було ляскіт великих пласких ніг. Тоді Джек побачив, що то зовсім не ноги. Чоловік ходив на великих пластинчастих підошвах, таких собі снігоступах, за версією заклятих земель. Розбійник намагався заховатися за одним із дерев. Джек обома руками звів узі і спрямував уперед коротку цівку кулемета. А тоді м'яко натиснув на спусковий гачок. Зброя затремтіла в руках, але менше, ніж першого разу. Кулі розліталися широкою дугою, і принаймні одна з них влучила в ціль, тому що чоловік нахилився вбік, ніби в нього щойно вдарилася вантажівка, його ноги вилетіли зі снігоступів. Дай мені свій кулемет, сказав Джек і взяв у Річарда другий узі. Продовжуючи стояти на околішках, він випалив половину магазина в тінистий морок перед потягом і сподівався, що вбив істоту, яка чатувала там. Ще одна стріла врізалася в потяг, а друга гучно гупнула об стіну товарного вагона. Річард тремтів і кричав на дні кабіни. «Заряди мій!» – сказав Джек і тицнув Річардові під ніс магазини з кишені. Він оглядав долину в пошуках другого нападника. Менше, ніж за хвилину, стане надто темно, щоб роздивитися хоч щось, окрім гребеня пагорбів. «Я бачу його!» – вигукнув Річард. «Я бачив його ось там!» Він показав на тінь, яка мовчки й поспіхом рухалася між горами, і Джек використав половину другого магазина узі, гучно стріляючи туди. Коли закінчилися набої, Річард забрав із його рук один кулемет і віддав другий. Гороші хлопці, топрі хлопці, пролунав голос праворуч. Чи здалеку визначити було неможливо? Ви збинятися зараз, я збинятися зараз, знаю, Все зґінчено, така угода. Ви гороші хлопці, може, продасте мені до йзтов? Бачу, ви багато чого навбивати так можете. «Джеку!» – гарячково шепотів Річард, намагаючись попередити Джека. «Викинь луки стріли!» – заверещав Джек, що досі сидів біля Річарда. «Джеку, ти не можеш!» – шепотів Річард. «Зараз я викидаю її геть!» – звідки попереду пролунав голос. Щось легке впало у пил. Ви, хлопці, збинятися, продати мені зброю. Язно? — Гаразд, відповів Джек. Підійди сюди, щоб ми могли тебе бачити. Язно, відказав голос. Джек потягнув назад, важіль спиняючи потяг. Коли я крикнув, прошепотів він Річарду, зруш його вперед якомога швидше, добре. О, Господи, видухнув Річард. Джек переконався, що кулемет, який дав йому Річард, знято із запобіжника. Ці в капоту стікала з лоба просто йому в праве око. «Все добре зараз, так?» – сказав голос. "Хлопці можуть з'їдати, так? Зідайте, хлопці. «Прокидайся, прокидайся, прошу, прошу!» Потяг наближався до співрозмовника. «Поклади руки на важіль! – прошепотів Джек. – Уже скоро!» Маленька рука Річарда тремтіла, і хоч вона видавалася надто дитячою, щоб здійснити хоча б щось важливе, усе одно лягла на важіль. Джеку раптом ясно пригадався старий Андерс, що стояв перед ним на околішки на рипучій дерев'яній підлозі і запитував «Чи будете ви в безпеці, володарю?» Він відповів легковажно, не надто серйозно сприймаючи це запитання. Що таке закляті землі для хлопця, який витягував на своєму горбу барила для Смоуки Абдейка. А тепер він куди більше боявся, що сам напудить у штани, ніж того, що Річард може виблювати свій обід на територіальну версію шерстяного пальто Майлса Пікайгера. У мороці біля кабіни пролунав вибух сміху, і Джек підвівся, стискаючи в руках зброю. Він закричав саме тоді, коли важке тіло стукнулося об бік кабіни і причепилося до нього. Річард посунув важіль уперед і потяг рушив. Гола волохата рука схопилася за бік кабіни. «Це занадто навіть для дикого заходу», – подумав Джек, і раптом усе тіло нападника нависло над ним. Річард завирищав, а Джек ледь не висрав кишки собі в труси. Усе обличчя займали зуби. І була та фізіономія злою, як у гримучника, що оголює ікла. З одного з довгих закручених зубів упала крапля рідини. «Отрута», – зрозумів миттєво Джек. Якщо не зважати на маленький ніс, перед хлопцями постала людина з головою змії. В одній з перетинчастих рук істота стискала ніж. Джек панічно і безцільно натиснув на гачок. Тоді почвара перемінилася і відхилилася назад і Джеку вистачило й частки секунди, щоби побачити, що перетинчаста рука із ножем зникла. Істота простягнула вперед кривавий обрубок і лишила червону пляму на сорочці Джека. Тоді розум покинув хлопчика, а пальці самі націлили узі просто нападнику в груди і натиснули на спусковий гачок. Враз у великих поцяткованих грудях розверзлася велика червона тіра. Зуби, з яких сочилася отрута, стиснулися. Джек не відпускав спусковий гачок, і цівка узі сама підскочила і рознесла істоті голову на криваве місиво. А тоді все зникло. Тільки велика крива пляма на боці кабіни і кривавий слід на Джековій сорочці свідчили про те, що хлопцям не примарилася ця зустріч. «Будь обережним!» – волав Річард. «Я покінчив з ним», – видихнув Джек. «Куди він пішов?» «Він упав», – відповів Джек. «Мертвий!» «Ти відстрелив йому руку!» прошепотів Річард. «Як ти це зробив?» Джек виставив перед собою руки і бачив, як вони тремтіли. Їх огортав сморід від пороху. «Я вдав влучного стрільця!» Він опустив руки і облизав губи. Дванадцять годин по тому, коли сонце знову зійшло над заклятими землями, хлопці не спали. Вони провели всю ніч, Суворі, як солдати, стискаючи на колінах зброю і напружуючись від найменшого шереху. Знаючи, як багато зброї перевозить потяг, час від часу Джек випускав кілька набоїв у бік пагорбів. І за весь другий день люди та потвори, що мешкали у віддаленій точці заклятих земель, дали їм спокій. А це могло означати, як стомлено мізкував Джек, що вони знали про зброю або те, що тут так близько від Західного узбережжя ніхто не хотів зачіпати потяг Моргана. Нічого цього він не розповідав Річарду, що сидів поруч із туманними, розфокусованими очима. Здається, більшу частину шляху його лихоманило. 12. Увечері того дня Джек почав відчувати запах солоної води, у їдкому повітрі.